شبران مختر مولدون کو دمولانا کاری شبولا سے درسل قرآن دا تین نمبر کے سٹ شبہ مقام تیتالی بینک سرہ جمعات کے پا بیس چین دوزار گیار کے شہرے دے دے دو پتہ ساتھائی شاہدی توید سنت کے سٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تائیس عبدالرحمن پلیزا نزدے مین چوک جنگیرہ روز سوابی پروپرائیٹر انوارشیر توحیدی موبایل نمبر 03015710124 مانو <تصفح> ما د دې دوارونه ما غا او جادو يو فرقونه چې غيبه بیلته موجوده راوسته به په سهر او جادو سره باين المرئي په ميان ځخاون کې و او د خذ داغ کې لا کورد مارو د کارسی کارسي ساهرانو کارسي د خاون کور دا کارونه به کول وما هم لوداي بدارنا نقصان رسول کی بھیپ جادو سرا من احدن چاہتا الا باذن الله مگر تعالی پ پا اجازت پاند سحر کی سر نشتے وج اللہ پ کے اثر واجی الاغی کار گئی و يتعلمون اذکل بدی خالق ما جادو یضرهم کہ نقصان رسول دیتہ پدیناو دنیا کی وَلَا يَنْفَعُهُمْ أَفَادَيْهُ وَرْتَنَ رَسُولَهُ ذكا سهره و جادو ده كار دا دي او ده عمل ده هم عمل له او ده ده الفاظ ده هم غير الله را بلل لی انه ده نارواه و كارون بیکول وَلَا يَنْفَعُهُمْ أَفَادَيْهِنَ رَسُولَ دَهِتَا وَلَقَدْ عَلِمُوا يَقِنًا دَهِتَا پَتَوَى لَمَ اشتراهو چه غوره کو عمل د جادو جادوز ده کوله و عمل کوله غوره کو دهی پته وجه دخکست مالهو فی الاخرت من کو نشته دلره پا آخرت که سهی ساو برخا اجنه او کشاله دل نشته خواه زکلا لکفر او د شرک کار ده او ناروا کاروله کئی دهی تخپتا وجه داسو کئی د ده, ده آخرت که برخا نشته وله بئسامه او خامخانا کار دې هاغه شراو چې دای خرڅ کو بی پاګي ان فساح فلزانو نا سیرو چا دوی واغستو زاني ورکو لوکانو یعلمون کچری دای پوی دلنو دا کار به نو کړې ما و علم وسره ولقد علبو عدل توي لوکارو یعلمون سواتلا ویلبشته او چی عمل نکا اے ان الله په نزبانه داسه کس جاهل نه ولو انهم ترغيب ورگای د تقوا کارونتا د خپل زمانی کتاب چې تا ترالې غلیدې الله تورات او انجیل اندای زکا په دی عملو کا په دی دعوت د دی داوتو کا اځهر جادو نزان وساتا د قران باندې عملو کا ازای کا خلق د کوډو منترو نزان وساتا ولو انهم كجرदय امنوا ایمان راوله ده پهار راوله و پهار ابوالي د سیر وتقوسان ساتھ له ده سیر او د جادونا لمثوبه الخامخه بدلا من عند الله چې ملاويګي د الله د طرفنا خیر الغرض لوکانو یالبول کجرदय پوی ده ار دای به ایمان راوله او سان به د سیر او جادونا بج کړه او اولی نه پویږي نه پویږي او به عمل دي نو چې بي عمل دي نو الله پولیس باندې سري بي علم شو حل درمه تراز داو چې تمه د لفظ دراینا نه منئ کای صحابه کرام او تا مؤمنان او تا عام خلکو ته بي پیغمبر علي سلام بیان کاو لوځکله صحابه کرام پو یې نشو نو پیغمبر علي سلام ته بي راینا زمان خیالو ساتا زمان ده استعداد مطابق بیان منتاو کا ده خبر دهراو کا بیاوی جی منگ پی پویا شو یہو ده نصورا با عمر اطلل ناغی با عمر اعناوی ده دو معنی دی یو ده رع معنا ده زمان خیالو ساتا ده خمانا ده صحابه کرامو و پا لحاظ او پا اراده ارادہ پیغمبر تے زب ان خیالو ساتا آ یهودو نسواراو بہت دویما مانا غستا رائنا در رعونت ندے آ رعونت ویلی شی بیوقوف قمقلتا نو دے یهودو نسواراو نور وست نرسی دو چی مومنانو کې داسې سی الفاظ کارر راولو خونا پټ پټ گنتا کې چدې بيداباي الفاظ او د شرک الفاظ باندې تو خو یو نو خو یو یيږي چې دا يهودا نصرانا نه لعرف کم وایي دایمه لبت لب معنا شرک دي او د بيداباي الفاظ دې قما قال ګربوي پیغمبر تا او صحابه کرام په خیره دا وایي غمانه اېدا رضي و جن الله پاک صحابه او ته د الفاظ بنوي چې دې ته موقع نه دا بیدا بیدا بیدا پیغمبر از اینا تاسو امزان سره پدی عدد کی ادا خیال تاسو کې پیدا کی انو قرآن کریم منع اکرا انزور ناوایی خواست من خیالو ساتی صفا لفظ دے یا ایوالذین آملو او دیبال خاندانو لا تقولو تاسو موائی راعنا لفظ دا رعا يرعي رعيا فهو راعي نرعي ستوي على كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته شپنتي توي ندابا لإسم فائل سيغشي ده مجردنا أو تكلا راعي وراعي مراعا تنشي ندابا امرشي ده باب مفاعلين ندوالا احتمالا نو راعنا دا لفظ د باب مفاعلین چشی نو د امر لفظ دے زمن خیالو ساتا او چې دا رعا یرعی رعی نشی انا بیا معنا رعیش پنکے نو یهودو نسواراو باتی داد بیو قفتیا مانا آغستا نو پاک پاک مانا کرداتی مشتبه لفظ مبهم لفظ شرکی لفظ که دا غینا دا شرک و دا بیادبای بویرازی اغا الفاظ با نمستعمل ایخا او کنا صفا لفظ وایا لَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اُو دِ امان خاوندانو لَا تَقُولُوا تَعْسُمُوا يَي رَاعِنَا لَفَظ دَ رَاعِنَا نَسَبَوا يَي وَا قُولُوا يَي اَلْزُرْنَا لَفَظ وست مارو وقتی دی چه بیا بیا تپو رو تا دو عجق نرازی شاگر چه خبال اصطاز تا متوجه ناستی انو دید اصطاز دخلی نپویگی انو ادو تپوس تا نی نو صورت چه ادو جون نشی چه تاسو ویزمون خیالو ساتا بلکه وست مارو وقتی دید چه خب پویگی ولیل کافرین آسامون علیم دا پیغمبر بیده بی کئی گستاخی کوي او تاسو په ګوري هغه ته هسپانګه او دا عقیده ساتل کفر دي انا ده کافر دي ولل کافرین او ده ده پار ده کافرانو عذاب الیم عذاب درناک زد او عناق ذکر کوي الله د مشرکین او د یهود ما يود الذین كفروا خواق نگری کافران من احلی کتابی دا احلی کتابو نا ولل مشرکی لاؤ نا دا مشرکانو نا سو so, این یو نزران چراولی گلشی علیکن من خیر الوحی دا یهود نسوارا دا خواق نگری چه پتاسو دی د اللہ د طرف نه دا اللہ دا کتاب راشی اپا آرا زمانا کتابی سودی د اولی دا اللہ پا قرآن و پا دین خلق پوئیگی دا د ناکار مولاو د ناکار سیاسی او پیر دا خوئی دے غا ام نا خوخ نگری دا اولی دا خلق پا قرآن و سنت پوئیگی دا دا یہودو خوئی دے ایو نازلہ چراولی گلشی علیکم پا تاسو من خائرین وحیم من ربکم دا طرف در افستاسونا واللہو یختصو اللہ خاص کئی برحمتی پا خفل رحمتو پیغمبرائی صلا من ی واللہ وذل فالل عظیم الله قاول نفذ اللوید دا دغپل کتاب علم او دخپل زاغ و و دا خپل کتاب زاگ چاله ور کو پاغ چهر الیگم چې زما وخي درم اعتراض زال يهودو مشرکین بوای وې چې دا قران دې محمد د ځل جوړ کړل هولي سرب مرګ ورو کوي رمانی گرا ما دا پریری داتار کوي تا به خبره پوشوي لا سلورم اعتراض شو نو قهانی کریم داغه جواب کوي دا زما پیغمبر کار نه دی دا ورته جواب لدی تا نسخوي نسخ بدلول تا او لریکول توي لفظي معنا دارا او شرعي معنا تفثير مدارك کوي چې نسخ خدای پاک یو حکم را لېګلې په خپل پیغمبر نا دا مومنانو پا ذهن کی پزرکی دا خبری چی دا حکم با همیشه د پاری لیکن اللاو علی یومده مو قرر کری چیلاوه تر دی پوری ای نو نسخ ماناسه دا اللا دا آغا مدی د ختم دو بیانو کی پر علیگنو دا یا حکم سرا چی آغا حکم زماستا پا ذهن او د صحاباو پا ذهن د دا مومنانو پا ذهن کی داو چیلاوه تر قیامت تا پوری او مونږ ته هو پته نو خدای پاک چې بل حکم او آیات راولېږي نو دا د هغه بیانو کې چې دا تیرشه حکم زما ترګې پورې وره نو دیتا نفخه وایخه نور مکمل او پوره تشریح مفسرین او پدېدا کې د نسخ احکام د نسخ تعریفونه او منسوخ آیاتونه چې سودی هغه مفسرین او پدېدا به خپل حق وشیش کړي مانان سخه اغه چې نسخه کوم من من یو او ايات او نن سها يا ير کوم د پیغمبر د ذهن ابازي تفسير جواهر القران وې نسخط دي ته وې چې حکم الله پورته کی ا انسان دي ته وې چې حکم او الفاظ ايات دواله پورته کی ناتي راتل کوم د خيرين په بهتر سره منا الک یو آيات د بليات ته بهتر دي نه د دې هي شتنه چې دا یو آيات او دابل آيات دواړه کلام الله دي یو شله لیکن د صفات او د الفاظ او د احکام په لحاظ باندې یو دبن نه غرهفه لکه دا یو سری دو زميني لو ته یو غره ده دا بن نه غره ده ونيو لا هو د تقبلارو بي بي زمندي څنګه ولا دي؟ په دې سيخت او ورته وګورئ چې د دې څالو دین یو شې دی. ده. نه وې رکه خو یو شې ته زباله فسق وره. هولې کله ورته وي بایز مشریم مال الله ایلبراکړه ده. زه د وجری او د متا ته پدې کارونه پويګم، ته پس پويګې. دایدا غراوالي ده، دا دخ کسي د الله آیاتونه د دې سيخت چې د الله کلام ده یو شې ده. لیکن بعض آیاتونه ډېر دیر ډېری الفاظ ډېر شو احکام پکې ډېر وی په دغه حیثیت باندې ناکتب خیرن یا په لحاظ د آسانتیا سره مخه حکم لکه سختو ادا لکه نارمد پدې حیثیت ورته الله وای زدا غینې بهتر راړم پدې ده پوښتې وی ناکتی راړو موږ به خیرن په بهتر منها دغه آیات او مثله یا دغه غون تکي علم تعالم آیتن پوئیگی ان اللہ علا کل شئن قدیر چی یقیناً اللہ پارشست طاقت لرون کرے علم تعالم آیتن پوئیگی ان اللہ یقیناً اللہ لہو دلرا ملکو سباوات والارد بادشاہی دا اسمانونو دزمکو دا انو بادشاہ خوار سکی ومالکو نشت تاز لرا من دون اللہ دا اللہ نا سیوامی ولیل سوک دوست ساتھ انکے ان تو یذونا آیات خوړلای د زجر الفاظ دین ان تاسو الو چې تاسو تپوس او سوالو مطالبه وکي رسول کو تخپل پیغمبر نا تماس اله موسی لکه څنګه چې تطوس کړی شه د موسی سلام نا سوال کړی شه د موسی علی سلام نا مل قبل مخ کی لیسوی لن حتا ن ر الله جهرتان دا سه سوالونه د خپل پیغمبر نه وکوي ومن يتبدل الكفر كاعي واغث كفر بالايبالي فايواز الايبالكي فقد ضل سواه السبيل يقين الاغوالده برابار لاينال لار. واتى فقد لي كثيرون دير من اهل الكتاب يدعي آل كتابنا سخو غديوي دما فول دوادنا فاردي لو يردونكم واپس قول من بعد ايمانكم رسو ديمان کفارا کفر کونکی داولی حسدن داوجه دا حسدنا منعن دی انفو سهم چه دا حسد را د دا دا دا زرنو ترافنا ولینا پویدیوه بین بعد ما توینا لهم الحق پاس تاغینا چه اختاره دا حق نصو زور و قوت و طاقت لاشتینا فافو مافی ورطاوت کئی واس فحو او در گزرو کئی دا دا دا جزا و حتى ياتي الله بامر تردي پور چ الله را ولي الحكم جهاد نبي او کوي ان الله على كل شيء قدير يقینا الله بارش طاقت لرول کي دي امور بوسيها ل صبر او د برداشت حالت ته مستقرا حالت زکات ته ګور کوي واقيم واتو زکاة ورکی زکاة وما تو قدیمو آغا چه تاسو محکی لے گئی لی آنفوسی کون فنو زانونو لران جوانده آمونزو او تلاوتونکا زکاة و خیرات ورکای زان لدا محکی تلیگی دنیا کی من خائرین دا تجیدو تاسو به امومی بدلداغی عند الله دا الله سرا ان الله بیشک الله بما تعملون بصير پاګبانی چې تاسو یې کوي لیدل کېږي يهودا نصرانه داوت ورکې خپل دین تا عليکه د جنت لار ګوري يهودیت او نصرانیت ته ځا بل لار ګوري نشته یابو يهودي کېږي یابو کېږي نو اوس یې کار دي دنیا د بلچې املکیت نه نه سمایا دي لکه ټول دا چې اوس یې کېږي نو جنت هم نه د دنیا کې فشته انا دا خیرات کی دعوت ورکې خپل ديني باطل تا وقالو وای دی لن يدخل الجنه تا چره بنزي جنتا الا من مگر زبا غسوق کان چوي هو د یهودی او نفر او وبن اسوارو نبزي جنتا مگر اغه سوق چې اغه نصراني دا دې خبري دي د یهودی د عزاې د نصراني او دا پاره تنویع ده وسموئی دنیا که دا بلچا حق دا خو سمع دا ارسو بسمائی او بیام دا خلق دا ایپو جولائی که پروت تقا و قرآن خو وینا کنا قرآن خو پریدینا او نو چې دا قرآن سوکوئی نو او پوش دا سلی دشملان زمن سوک تی یہودن اسوارا خا اللہ وی تلک ددی د زلار زو ګانې دي او هاتو بربحانه کوم ا رای دلیل ستاسوو انکلتون س ټین کی تاسو په د خپل بیایان کې رختیا چېجنکته ی ود دی ا نه سراللی و دا نفرانی دی بالا داې نه دا من اصلما چا چې وسپاره وجه او خپل ماخ ځکر د جز مراتې نهکل دی او دا انسان د دا وجود داې ان دا چې دا هغې نه طابیر کې پټول وجود لکه وجهخواه ماخ للله دا دا یا الله ته وه مفسون او حاله ج د طبعو د قآانه فله اجروه داغ د پااره سواب داغ د ع درببي پهنیز درب د ولا خاوفو علهم نهب یاره پهد وله يخزلون نه بغام جې جنتته د تللو د پااره دي یو ااخلااص چې کم کار کا خدایله عظیم اتبا د قآ او صنتخ فهو محسون کې دا خبره ده او ا من اصل موجول الله وهو محسنون حاجي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون نبير فدئون بغم جن وقالت اليهود واليهودانا ليست النصارى الذين صارا على شيء الفسد دين لدي دا دا دا دن دادر سد الدين دادر دای دا دا مرض دیکھا ہسپتال اتحاد کئ او قران تا ندي يهوديان على شيء نو خدای په رات کې ځا جرو ور کې یې څړیا تاسو تورات ته پاغي کې دا چې را انجیل او نصرانان چې کله پاغي پوره راولین دا حق دینده ااو انجیل وای تورات باندې کې سوک عمل کوي دا صحیح دین ده ان سره د علم دا خبرې کوي وهم یتلون الکتابو حال دا چې دیلولي کتابو کذالکا دا کرانګي قال الذین وی اغقلک لا يعلمونا چې نه پويږي مفلق قولهم پښان د ویناد دای ابو جهل دی عبادت دی دای سره کتاب نشته او محمد صلی الله علیه وسلم ته کوي نعوذ بالله د بی دینه او دای سره د پوی دا کار کوي فالله يحكم بينهم الله به صلا کوي په میاند دای کې یومل قیامت پروز د قیامت فيما كانوا فی یختلفوا هغه مسلو کې چې د اختلاف کاو د الله د دین نور منی کوي جمعه جمعه تمرزا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی نہ مالک را ا یہودو نہ سوالاو مومنان منع کړیو د بیت المقدس نا ا د دې زمانه جاهل بتاب د جمعہ ته منع کوي زواج او کې با قران نه وای نماز جمعه کې با قران نه وای از جمعہ کې با توحید او سنت نه بیانای وای وای الله دالو ظالم دی ومن من ازلمو سوک ظالم ممن داغajana منع اچ منع کوي منا بل زول ظالم مصاجد الله منکل کید جمعتون د الله نه ان یو اس کړه فیه نه نه د جمعت نه منکل نه کید جمعت کی چې کم بیان د قران او سنت کیږي عورت د شرک او بیراث کیږي نه دې تامه نه کوي واځه بنو اکاز رظیم اسکانو کاه و د خبرې نه کوي ان چې یادول شي فیه پاغي کی اسمه لم الله په توحید وساعاکو چې کیفي خراب یا پروانو د جمعات کې الکه جمعات روانه کاندړکایې ال موزګزار ورته پیدا قران ورته پیدا دین ورته ورته پیدا دعوت ورته پیدا بس روان بچینو اولایک دغه خلق دامل کون کی ما قال لهم ندی مناسب دیلرا اي چې دیلار شيته الا خائفين مگر يريدون کی کزين يريد سماتل او مسلمانانو راځي خلکو سره جهاد وکاي انا بیا ودی تیارینه پخپلې جماعت تن شي راتله ايا دا جمله د پیشنگوای د پاره ده الله به مؤمنان تاس ته کامیابی درکې انا بیا د امنه کول کی ودی جماعت تن راضي اغه سيوشو محمد صلی الله تعالی کامیابی ورکرا کفشریکین به بیا نشو راتله خجوبات ته لهون فی دنیا خیر زول دایلره وسويده په دنیا کې ولا هون فی اخرت عذاب عظیم اډایلره په اخرت عذاب لوې سو پور چې الله کامیابی نې درکړي انا د مشرق مغرب د الله دې التموس کاه ال قرآن بیانو کوجره کې په جواب کې کفارات کې اچي زور دره الله دړکی در مرګري پیدا شي بیا منت جمعه ترازا ولله المشرق خاص الله له طرف ته را تر اخیږي التدا الله دین بیانو ولې په کې دالي دی وی دی چې جمعه کې کاوا هر ځای چې دینه پریدي غوړه دای چې جمعه کې کاوا او چې تاسو راو وسنيشته اذیاتی خورده انو بیج کم ځای کاله الله دینو کا وال مغربی هغه طرف ته چې نور به پریوزی فائنما توالو کم ځای کې چتاس وا وړي فثم وجه الله نال تمخت الله دے حکم دا الله دے ان الله واسع يقن الله کلاو فضل والده نو کلاواله درک جمعہ کی سوکنه پری دی الوجا کې کوا پټی کې کوا ارټ کې کوا دکان کې کوا خور کې کوا واسعون کلاو فضل والده علیم پویده بل رد کئی پیز زمان دیوی الله سان لنا زولی نیولی دی نو قرآن کریم دای جواب کئی نا زمان بچی تا نا دا ټول ساجت نیشتے تا مخلوق تے وقالو ویده اتخذ اللہ نیولی دی اللہ ولدن بچی او نائب ولدن نا زولی سبحانهو پاکی دا اللہ لراد بچی او نا زولی نا. مالهو نش... بل بلکی دی اللہ لگا ماغا فی سماواتی چه برا اسمانونو کی دی والاردی اللہ نفض مکا کی دی زکا لالہو الخلق والعمر لازمان بچی نی دی ازمان آزولی نی دی زددی خالق ما قلن ٹھول لہو دا اللہ لہ قانتون تابداری کول کی دی بدیو سماواتی والاردو بے مثل پیدا کول کے دا اسمانونو دزمکو دی ابیداتم لکه پیغمبر علی السلام <سؤال> یو عقیده یو عمل نیک لري اتي کای انا دا ناشنا عمل دې میکو لکه څنګه چې الله تعالی په پیدا کړو مخکی نظیر او مثل نو الله اور تکتلی نو چې دا ماډل دغه ته به جوړوم نو بدعات هم دې توي چې پیغمبر صحابه کرامو نیکړه او تور داخ کار دې زبه قوم بدیو سماواتی بیمثلا ناشنا پیدا کونکی راست مانونو والارد دزمکو دی ویزا قضا کل را دو کی امرن دیو کار فا انما یقینا یقولو اللہ وی لہو اغتا کنشا فا یقولو شی حدا بل اعتراض دی لده پیغمبر پا بارکی منتا اللہ موجزاو دلیلو نیدوالیگی چی <coughs> منگیو منو اللہ جواب کئی لاغو دا محکنو گنتا که خبری تکای وقال اللذین ویعا غلق لا یعلمونا چی لپوئیگی لولا یکلمون الله ولي خبرنه تیمنګ سره الله په بار د دې پیغمبر کی چدا زمو رسول دي او تا تینا آیاتون يا ولي نه راځي مونږ یو نه معجزه نو پیغمبره په دین مخفکهګا کذا لکا ده کرانګي خبري قال الذين ويل لا خالق من قولهم چه د دین ماکیو کوي من قبلهم چه د دین ما کوي په خامون د پیغمبران د تمو طلبي مثله قولهم پشان دا وينه نه دای تشابہت یوشان تی دی پا انکار کی اپا اعتراض انو کی قلوبهم سرنے دی قد بیننا ال آیاتی من بیان کری دلائل لے قوم الاغخل کو دپارا یو قنون چاگئی یقین کول کی دی دے حیثہ کی اللہ دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسالت ثابت ای دا بیان پی اِلنا رسلنا کا یقنن من ترالگ لے بل حق کی زمنگدارہ لے پر لپاره اختیاد بشیرا پداسه حال کې چې تبا زیرے ورکه مانونکو خال کوتا و نذیر او تویرای تو آغا کل کو لرا چې هغه ایمان نراړي اګه څوک دوزخ تستاله راشي اته بیان ورته کړی الستاله ولا تپوس دیش کول چې دیدنه و لري الو کته مو ولا تسالو تپوس پدیش کوله استاله په قیامت کې عن اصحاب الجحیم و بارده وروالو کې چې دا د نولي راغلی دي دا کتاب بیان کړل کېنا پرې خبره پوېږي په مبلغ دا نشته چې خلک دې په سم لا راوړي د مبلغ کار څه دي نو د الله دین خلکو ته صفار رسې لغین رسل خلکو خواکا خوادا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر کې ایمان راړي او کفر کوي ښا رس تو قبر ابي پیغمبر نشته ولن ترضى عن اليهود تسليم كرینه رزاګيستان يهوديان ولن نصارى ونصارى اوس هم دلې يهودي نصرايي دغه نه نصران رزا سو فور شي مسلمان وجل نه دي تتبع ملتهم تر دې پورې چې ترواشي دین د دایپ سي دایچ سواي اغاومن نو علاګي بته بچي بلې د پوي کې ودام اصلي کوم ځای د قران کې اوس هم درته خای کتا پی لفت سوچو کنو بس بلکل قرآن دروغ نوائی دی وستانا لئے رضا کیگی دی دا سالی و دنیا دی دا پارتو وجنی قل تورتو وایا انہو داللہی یقناً هدایتا اللہ هو الہدا غا هدایت دے ولئنی تباعتاو کچر تروان شوی اے پیغمبرہ احواء هم دی کسووی اگئی پس احواء ستو ویوے یہ سویز رسو وی نو پیغمبر هغه پسې تو نه دا متا ته وای د پیغمبر امتی ته وای کا تاسو روان شې دای پسې اسه پسې دای کې څغار یا غو کې ولا الی التبات او کتروان شې اهوا اهم خواشات د يهودو نسواراو پسې بعد الذی پس تا غینا جاءک من العلم چراغ قرآن کوئی اکره بیامت یهودی الاسرالی پسی رواله اده اخکل اده انصاف خلاک ده اده ای که سویل ده چک ده ده امریکی تا علم لذی جاپانه وروز تزیه اده قرآن نیز ده کئی اپا ده قرآن پاپنده دی خواه در چه اتارفنا ده ناکار بادشاہ ده ناکار مولا و پیر و ده ناکار رواجینا وی قرآن مو آیه خواه تاولی ای خوا که وای خطب پویگی اینو چی پویگی پی نو بیا با دازرو وی داتی اوکا لگه دا کار دی اوکای پیغمبرم مالگا نشت تالرا من اللہ لاللہ دا طرف نامی ولین سخلاص اونکه ولانسویر و نسوکم دادی یهود و نسواراو پسی چراوانی او دا غی دین و خبر تا سم وی نو خدای وی زمالای بیا سخلاصو لینی شیخا اس منطول دا غی پا جولای کی پراتی و نو ا لکٹو لیومد نسوارا خراب دی نا نخ خلق پکشته قران به انصاف کتاب نه را خپ پکشته خپ پکشته الزینا کسان اتاینا اول کتاب جوار کړه موږ ایت تورات او انجیل یتلو له روان دی هغه پس حق تلاوت هی مناسب روانه دو داغي تلا یتلو تلاوته تابدار ایت وي یوم الا داغا ادویم مانا تلا یتلو تلاوتاً لستوتوووی معلوم بای ماناو کرا اللذین آغا احل کتابو یا تاینامو الكتابا چه ورکرده منگا گئی تا توراتو انجیل یتلو نهو رواندی دگا کتابو علا خلق توراتو انجیل پسی حق تلاوتی ہی پا مناسب تابدارا داغو چه قرآن سو دا تورات سووی احکمانی محمد صلی اللہ علیمان رای عبداللہ امن السلام رجوی اللہ تانہو او دادو مرگری دانو قرآن پہ ہدایتو پورا روانو دیمہ ما مانا اللذینا خلق آتاین آمو الكتابا چوارکرن منگا غیتا کتاب یتلونہو لولی غیلرا حق تلاوتی ہی پا مناسب لستود آغی سرال حق تلاوتی ستوي ستوئی الفاظ والا ام خورزی پا مانا او چی ستی دا الفاظ مطالبہ کئی جدا سے ہو انو هغه پخې روانوی دا د کتاب حق ده تمام د قران الفاظ ریس ده کې معنا به ده کې او قران چې در تسویغه پخې روانیا که دغه خلک یمنون به ایمان راړي پټورات و مې فر چا چې کو وکړي د تورات او دیننا فاولایک اومل خاسرون دا خلک د تاوانيان چونکی هغه مضمون کدا ابتداء نه شروع شو او یا بنی اسرائیل اذكروا نعمتي التي انعمتو تاسماویری دایات ساتای اختتام د واستاغی د بحث نو بیا اعاده کئ د دې تفسیر مدارک دو وجو اضافي هول ذکر کئ ها یو د دینه پارا کئ ابتدای انتهاء بل سر یوزایش ما کی غیتا خطاب اوس بیا خطاب دې ادم د دې وجنا جهل کتاب ډیر مرضیات دی اکثر ډیر مرضیان دي رضا مسالم ورته یادې د امکوې ښا لذت عینات د اصوله ما ته وې او د قرانه او سنت او د پیغمبر خلاف مکوې نه بیا ورته ذکر کوي ښا یا بنی اسرائیل اے بچو د اوله اے بچو د یعقوب علی السلام اسکروا یاد کې نعمتین یاماتل زما الاتی اغل یاماتونا علکم السلام <سؤال> چې ما کړی دی پتااسو واني فضلتکم یقینا ما غره کړی ايتاسو عل العالمین په خلکو ته سماله استاسو فنور قبول تاسو ما به تر کړی دي شکریا سره د الله د اخیری پیغمبر تابعدار شي میاو په قیامتونو اځم د قیامت ته سړی یریږي کنه په سباله مړ دې ادازي اخیبه وطقو او یری گئی یو من دا دا سر لا تجزی چی پورواله لکئی نفسو نیو نفس ان نفسن دا نفس مجرم نکمیشه ان معمولی یا سری که ایمان نشتگو تیول پروز دا قیامت نشی پورا کولی ولا یقبلو نباشی قبلو لی منها دا داغ دا نفسنا عدلون جرمانا دنیا که سر جرمانا ورکی نی انخلاصی کی ولا تنفعوها فائده بن رسی داغ نفس مجرم تا شفاعتون شفاره وَلَا هُمِيَ الْصَوَرُونَ او نبا داغی امداد کولشی چی دا اللہ نه پزور سو اخلاص کی لیتا شفاعت قهری و ایخا اللہ سوک زورور نشتے او یا شفاعت ایز نیده نو آپ قرآن ثابت کرده دخوا نا نا چی تو وائی شفاعت نشتے نا شفاعت کی تفصیل ده پا زور اللہ نه سوک مجرم نشی خلاص ہوده او چی اللہ اجازتو کی نو تاولا شفاعت کول و اذيب تعالى ابراهيم ربه بكلمات لما قبل سره مناسبت سده يهود و نسواراو ابراهيم عليه السلام صبح دي کړي ولي داود عليه السلام ا ابراهيم عليه السلام پلار وو ا او داود عليه السلام د ياكوب عليه السلام وو ا ياكوب عليه السلام دویس بچي السلام یې پلار شو اسحاق عليه السلام پلار شو ود خپل پلار خبره و نه تکه پنلیک خبر او من ای اغه نکستاسو د محمد صلی الله تبارك او الله نصوال کړي وي یا الله د دې پیغمبر راولګي اغه ابراهيم عليه السلام د الله جو کړي وي مشرط په پیوول کوي علا توحید دین نه تماموا انبیاء وصیت یعقوب علیہ السلام په توحید وصیت کړي وي وبن اسرائيل هم لای ابي خلاف م کوي دا ما بن غروانو ته خلق بدې فلراړو او عزت شان د ابراهيم عليه السلام الله بیان نه د بيت الله شان بیان نه علي محمد صلى الله شان بیان نه او د توحيد شان بیان نه و ايزيبت الله كلا چاسميه خو کو ابراهيم ا ابراهيم عليه السلام د ابراهيم عليه السلام چاو کو امتحان سوخ اخلي ربو رب د دو پسې امتحان کو بكلماتيل پيوسو خبرو کارلو فاتمعنو ابراهيم عليه السلام هغه خبري پورا کړې علیک <الكا> یو سماسته امتحان دی چې خپل شاګر نافلو دا لري دا فارګه ما ته نه پوېګو ومنته خپل شاګر نه معلوم چې د سورو بو کې د اماجور تصخلی دا ورزیو کنا آیا امتحان د الله دی هغه دې د نه دی چې ځان پوې کوي الله ته ما ته مخکنه معلوم یو خو نه لا کېد چې امتحان اخلي دته ز دته خپل ځان ښکارا کوي چته پويږي او کنه تا کولي شي او کنه اودته مقابله کي چې کم خلک تي اغي وي منډه پوي يو نو اغي وي بل تحقار کي ښه پرې له پويږي وي امتحان مطلب داري دا امتحان چې الله په کليمات المالا صدا نو عام مفسرين معنا دا کړيدا جبرائيل عليه السلام نه الله پلس شي زلو کي امتحان اغسته دي 15 پر سر کيږي او 15 پر ساليم وجود کيږي سر کې پینځه کم دي شوندو وخته کینجی کول نه سر کې دي خلیه توباع مزمزا دا سر کې دي استنشاق کول پوز توباع جول دا سر کې دي مسواک واحل نه پز کې دي نه پز سر کې خبره په گئی سوشو او سالور او پینځم په لاسر چې د پری خودی طالبی الار پا کی پریدی دا کانو اپیزه پا طول وجود کی دی دانامنا اخکاتا و اختاغستل دانامنا اندام مخصوصا اخکاتا نارینا سنتول خوتنا و ارتوی دادا اغا کار دی نو کول په بو دادا اغا کار دی نو لکون اغا کار دی نو سلور شو او دترف ویخته یاستل دا دغه سنتي بينځه دا شو خرون جایز دي او یاستل سنتي چې په یاستل یو دا کارونه دي په دې خبره پوره کیه کنا زمن مشایخ سوئ او دا وټیکتی خو نه امتحان په داو عام سره وکول شي امتحان په غټو غټو کارونه کوي ناغه دا قرآن کریم پا مختلف سورتونو کی ذکر دی سوره انبیاء کی ذکر دی مسئله دا توحیدی بیان کرده بوتان ماد کلو ارته اغور زاو ارته اغور زاو دا, دا. دا کارا غیر کرده و خواه بوتخانه روانه کرده و اللہ ور تووی دا اخپل خدا و بچه لبیت اللہ سر اپری دا دا گران کار ده دا اغیر یل تپری اغه ورتوی ورتدی قرزه وی تیاری ما خو ورتوی اسماعیل علیہ السلام صحکه خوب کی لیدل او ان زه تیار مناظره کړیو او سوره مریم چی ذکر دی او خپل قوم سره مقابله کړیو توحیدی بیان کړیو سوره انعام چی ذکر دی سوره ابراهيم چی ذکر دی دغه کارونه د قران تفسیر په قران سره نو به کلمات نا زمن استادان وای چې دا براد دي خو اعلی قران تفسیر دی په قران شرح ا دا نه کېږي دغلطي ا غوم دي ابادی مفسرین و یا فلسفاتنا چې سوره احزاب کې ذکر کې ان المسلمین والسلماته ا دغایا ته ماته پور یاد نه ده دی واکه ا غدي د سوره مؤمنون روم بي آیاتو کې چې کم صفات دي دا پا ابراهيم علیہ السلام کی ہوں سورہ توبہ کی چکم اتائبونا والاعبدون ده آیات دا پکولاسو نو مرتی لجادی نو دا ټولو ته د آیات شامل لے وایس قال ابراهيم وایذ بطلا کلا چی ازمی خو کمن ابراهيم اد علیہ السلام چا ارم بو رب داغو بکلیما تیل امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ, علی وی دا پیختے دا اللہ ابراہیم علیہ دا ابراهیم پهخته او د ربو زرد نبی معنا دا وا یسب تعالی کلا چاسمې خو کو ابراهیم او ابراهیم علی السلام پچا ربو په خپل رب بکلماتیل پیاوسو کارل سرا ابراهیم علی السلام دا الله نه اوسوب کالونه او داو کا فتم نو الله ولا پرکړه دا گلا چ ربوه زوري او ابراهيم قدمين پيخ شي ربي ا د معنا ده په دې ځای په ویږي کله پوری کی ابراهيم عليه السلام پر رب کوتو چې ربا رب دا کارونه کی انو سوالته وکړو نو خدا کارونه وکړو فاتم نو رومباي معنا باندې هر کله چې کامیاب شینو سره بیا هوهد او مرتبه ورګي کلا حلو يلا اني جالك يقنا زغرزم تالرا للناس تقول خلق لرا امام المقتدى و پیشوا تابو زي با خلق رواني نسري سره د خپل بچو نو سو غمي چې داو شينو خباوا ها که اهلين ویلا گاو اكنه اهلين بیا اقرب فروري بیا مکاوا چې تا حقدار بار پريدي خپل اخلي او غنا اهلين بیا زياته دي خا کا حقدار دي اهلي الورقه ولا نو ابراهيم عليه السلام د الله ن سوال کې زما بچيون پيشواگان ک الله ورته بچو کدا سے خلقته چې کفر شرک ناروا ک او د نبوت مرتبه د خلقو ته نه ميلاويږي خا قال ومن ذريتي اوه ابراهيم عليه السلام جوړ کې پيشواگان زماده بچونا قالو يللا لاينا لو نه عهد لو زما د نبوت ته الظالمین ګناغار او تعال دلایا تعالنی مفسرین لیکي چې انبیاء د نبوت نه او رستو د ورو د غټو ګناون نه پاکتي خان توسعتای اغه نه ګناون نه کی کې ده بیا پیغمبرینه میلاویږي ځکه خدای پاک سو الایانه لو عهد الصالمین ظالم تا نه لا نبوت پیغمبرینه میلاویږي پریدا پهونه شوي دا تی دا د عصمت الانبياء انبياء د ګناون نه د غټو د ورونو پاک دي بس وای ال جعل البیت کم وق کی چې وګرځاو من بيت الله مصابتن سیدت لو دراتلو لناسی خلق لرا سوق ورتزی او سوق رازی و امن او سایدا آمن اصل خبره د امن د ها قران او و من دخل هو کانا امنا سوق چې د داخل شف امن بی مکه مو عظمه د قران د کتاب قران چی چاته امن ورکی غربه په امني دين اسلام دا امن اسلام امن دين که څوک وایي چې مون په دنیا کې امن غواړو واحد لار دا الله کتاب او دا پیغمبر او دا و سنت ته امن با الاغيرزي او کچره دا وایي چې قران او سنت پني نو امن با چره مو نمومي امن په قران او سنت کې پروت تهه پرې خبره پويږي دا امن کتاب داره او دا دا, دا, دا, دا, دا, دا مسلمان کار دي امن با پا دنیا که صرف پا دی کتاب رازی چه دا نافذ شیو دا حقی دی که زید نافذ که یا که امر نافذ که یا که بکر نافذ کوي هر یو مسلمان دی نو امن با علاقه رازی او که دیده علاوه سوک دا امن کوشش که او دیده نافذ کوي امن با پستر گوم نمینی واتخیضو انی وی من مقام ابراهیما دا غزای د ابراهیما علیہ السلام نام مصواللہ سایده مسکولو توافتی او ګرداش ته وکړه راشه مقام ابراهيم کی موس دوره کا توکد او واجب دي حجان پدی پوریږي اميرين پدی مالک پوریږي کله هغه خاصه کی دی وکړه ورې راخدا کی دی وکړه ان سالم جمعه کی حرام کی چره وکړه حق ادا شو واحدنا حکم کړه ومن الای ابراهيم ا ابراهيم عليه السلام تا اسماعيل ا اسماعيل السلام تا ان طاهر دا چې تاسو پاک کوي بایتیه کور زماله طائفین را ثواب كون کولار والعکی فیراوسی دل کولال ور رکع سجودو د پار د بوس کول کو سجد د رکوسی د کول کو مسکول کو د پارال ابراہیم علیہ السلام د میمارای کار کړه دے قسم جائز دا سنت تی د بیا وخا غټا او حټا د الله جوړاو په خوا زواله کې انګریزان اومدوی خط پښتویا ته دا کړه ترکان توپ کاي لامن ګرست اغې کړي یوخا اوم د دین په لحاظ اوم د دنیا په لحاظ اپا خپل وسپختانا قران ادم مسله وارد ده که که نا. نا که و نزا بد کار خونه نے کہ ترکان شروع سے چل لے کورکلون سی کہ زبان لا جوڑو کدم جمی نا گل دینو زبان لا جوڑو کنا و سپلا نے پکھ پکھ زبان لا کنا نہ دا بد کار بلغاولی اخلی لا نا پوی خا و چہ قران و سنت و وینو پویشی ابراہیم علیہ السلام دا کار کرے ہا ناجیس کسب نہ دی دم توڑ دے ا ثقافت تاکارونا مکاو انا ای د دے گیری خرائی ندامکاوا سر خرائی سنت دا عمل لیکا سب جائز دی پر ای خبر پوئی گئی ہے کنا ہاو کنا زانده و دلائل گوری و از قال ابراہیمو کلچو ابراہیم علیہ السلام ربی زمارابا اجال اگرده حازا دازا بلدن کلے آمینن عمل والا زمن انبیاء امن سوال کئی زمن خودا امن ور کئی زمن پیغمبران دا امن سوال کئی کد څه کوي اېدا له امن کله کې غیر پیر خلک تقطول شي ابیت الله مکه موزمد امن ده ابل د رورا سوالبون کای پیغمبرانو کړی لري کلا د زای سوالوم زال د زای خغوري او د روتا سوالوم ورزو کو خوراک ورکه اهله او سیدن کو تمکه تا مینا ثمرات حجان پیپوی کی دار موسم میوا ندل ته تخصیص کړي ان ایبراهيم عليه السلام وی چې د ابم د پیغمبري کاري من امنا چې ایمان راوړې دې من هم د دینه بالله پالا ولیومل اخر او پروز د قیامت الله او رحماني وی زرحمانه ما ډوڑا ارچا لور کوم کور ارچا ورکم کوم بنگل ارچا لور کوم خراس کا کرچا لور کوم ال او يلا ومن او چې کفر کړې دې فمتعه مزي ور کوم حالیلاً لگی ترمرگ پوری ثمات فر روحو بیا براکاگم غلر آئی لا عذاب النار عذاب دور تا ابراهیم علیہ السلام میگن چی دام پیغمبری دا نو چالا بیورکیو چالا نا نو قیدیو لگا و من آمن امینهم باللہ خدای وینا دنیا کارزار چالا ورکوم حجف کفر مرشنو زیبا دو زاختا و بیئس المسویرو بادت زادگر دیدو چی دو زاختی و ایز یرفو ابراهیم القواید کالا چې پورتاکول ابراهيم عليه السلام پوریا من البايتي بیت الله و اسماعيل و اسماعيل عليه السلام پورتاکول دوالو یو جوړول بلې ګټور کوله او اي ربنا اسمعنا غابا تقبل قبول کی منا زمنا انبیاء سوال کړی تبهم کاه ان قات سميع العليم یقینا تخوريدل کې او تخو په ذات نته تبهم د الله نه سوال کوي جمعه جوړای جمعه توات کا جنازگاہ جوړا کا وکبر الای ورکا لار جوړا کا الله نسوال کو دای قبول کړي رب لا ایرب زمان وجعلنا اوکر ذی من لرا مسلمین علاقہ تابعداری کو ان کیستا اول ابراہیم اسماعیل علیہ السلام د الله تابعدار نو نن دا سوال وکای و من او د بچو زمانه امه تن ټوله مسلمتن تابعداری کو ان کله کستا وارنا او خمنتا مناسکنا قرونه د حج ابراهیم علیہ السلام دا الله نو سوال کړ دا حج کارونه ما تا وخای نو تبو علماء سره کینی ما په حج کوه کا از نتی په لکونو پی سی ورکا ول تبه غلطی کیه لتا علمان سره وخت کر او حجانو سره چې صحیح حج کړې پویدل اغه نه ځان پویکا وتوبه علینا مهربانیو کی پمان اولی هغه دې گناہکار کړو چې څه زمو توبه قبول کی دا لخر کار وکایل ته انگا بشکتو انتا التواب الرحیم